Estem ja a les portes d'un cap de setmana que ens ha de portar per un costat aquest canvi horari. Recordeu que diumenge a les dues de la matinada haurem d'avançar el rellotge fins a les tres. I per l'altre, un temps molt canviant, molt variable, una mica de tot. El millor dia serà dissabte, un dia en conjunt assolellat, especialment al matí. A la tarda creixeran ja algunes nuvolades d'evolució cap al Pirineu, Prepirineu, Andorra, la Cerdanya, La l'Urgell amb algun ruixat molt aïllat, molt puntual de moment, temperatures primaverals molt confortables i atenció diumenge, una pertorbació bastant activa ens anirà creuant al llarg del dia, per tant matí força nuvolat amb alguns ruixats irregulars cap a l'interior i tarda doncs complicada el Pirineu i Prepirineu, amb algun ruixat, algunes tempestes, les més actives a l'entorn del Cadí i del Port del Comte i amb una cota de neu entorn als 1.800 metres.